Живога повсюду швенділа весняними чернівцями, року божого 1938-го, як запопадливий румунський жандар, що поставив собі за мету бути скрізь і одночасно у кожному найглухішому закутку цього споконвічно румунського та все-таки геть непевного міста для постраху ворогів Великої Румунії, особливо большевикулів і цих, як їх, українулів. Після лютневих подій у Бухаресті, коли король Карл II підписав нову конституцію, за якою режим у Румунії почав наближатися до загальновизнаних європейських ідеалів: італійського, еспанського, а найбільше великонімецького. Кожен з королівських підданих дізнався дещо більше про марноту, марнот, минушість усього сущого і швидкоплинність людського життя. Чим більш офіційна пропаганда сормила про переваги нового порядку, тим млявішими ставали чернівчани. Менше вкладали грошей у гешевтярство, а все більше у спожиток насущний. Тобто почали більше проїдати, пропивати, проживати у ліпших чернівецьких ресторанах, таких як Лукулус і Палас. Хоча й у гірших теж, як також томиналося і різноманітних пивниць та винарень. Той, хто побував у Парижі, полюбляв кав'ярні Асторія, Бельвю, а аристократична циганерія – Европу. Саме у цій кав'ярні 23 листопада минулого року молодий єврейський хлопець Пауль Лео Анчель зайшов з другом Альфредом Гонгом випити кави з нагоди свого 17-ліття. Написав перший рядок вірша «Імлісті потоки струмують з небесних печер». Тоді ще ніхто не знав, що це початок знаменитої нічної музики Пауля Целяна. Детективи кримінального бюра Чернівецької квестури поліції Кароль Штефанчук і Гельмут Гартль не були винятком серед чернівчан і теж сиділи у ресторані. У закладі готелю «Пажура Нягре», тобто у Чорному Орлі, на п'яца у Нірій, За найяснішого ці серія Пляц». Пили коньяк з кавою. Та це лише про людське око, а насправді одні з кращих, незважаючи на молодий вік, детективи сиділи в засідці на найнебезпечнішого розбійника черневців Думітру Кантеміра. Поганого ворожину такого. Бо мало того, що цей бандитисько кілька місяців тому ледь не перестріляв поліцаїв, які прийшли були його заарештувати на потайнім помешканні по бульвару Реджеле Кароль, він ще є однофамильцем пришанованої особи – примаря чернівців полковника Йона Кантеміра. «Лише за це його варто повісити, панове офіцери», – заявив детективам Штефанчуку і Гартлеві, шеф кримінального бюра Віктор Попеско. А на запитання, кого заверещав, як це вміють лише старші румунські офіцери. Мовляв, «Думітру, Думітру, круче мете Думітру, а ви на кого подумали?» «На нього й подумали», – відповів по Тефтонській холоднокровно детектив Гартель. «І ось тепер вони сидять у засідці». У вигідних віденських стільцях, за столом, застеленим білим обрусом і, відповідно, накритим покраєна цитрина, канапки з кав'яром, кава для конспірації, чарки з мартелем. «А цей капусь Гой не помилися щодо ресторану? Може, Кантемір має прийти в Брістоль?» – запитав Гельмут Кароля, маючи на увазі таємного агента Гойшу. «Та ні», – ковтнув із чарки Кароль. «Казав чітко». Чорний орел. Тут його любка кельнеркою. Цікаво, котра з них. Кароль фаховим поглядом ковзнув по звабливій постаті кельнерки, що минала їхній столик. Зрештою, сидимо на державні, поза ми на службі, а не на гулянці. Ось це мене й насторожує. Картинно зажурився Гельмут. Боюсь за міністерський бюджет. Із цим скорботним виглядом детектив Гартель замовив ще дві чарки – Мартелю і трохи шинки. Розмовляли Кароль і Гельмунд чистою чернівецькою мовою, тобто гармонійною мішаниною з німецькою, українською і румунською, з рясним вкрапленням польських та єврейських слівець і зворотів. Був ще білий ранок, і з Мартелем слід уважати, тим паче, що цим Кантеміром без стрелянини не обійтися. Також детективи взялися до газет. «Чуєш, Каролю?» За шурхотів україномовним часом Гельмут. «У Парижі недавно відбулася ліцитація книжок і автографів славних письменників від державних мужів. Автограф Альдольфа Гітлера продали за 18 тисяч франків. Дивно». Кинув Кароль. «Що дивного? Є багато прихильників фюрера у Франції. Та я не про те. Я теж читаю про нього». Deutsche Taggierpost пише, з оточення канцлера Німеччини їм передають, що той працює над другою книжкою, в якій висвітлює доробок націонал-соціалістичного руху за перші п'ять літ. Досі невідомо, якою буде назва нової книжки. А ось у злучених державах Америки маніфістанти спалили німецький державний прапор зі свастикою, що був виставлений на домі німецького консуляту. А хто? Хто не пише, але здогадатися неважко. Їх можна зрозуміти, бось бо Гласул Боковіний повідомляє, що в Астрії самогубство жидів. У Відні, зокрема, відібрало собі життя багато жидів-інтелектуалів. Гельмут засупів і взяв іншу газету. О, послухай, що пише черновідцер Альгемайне Цайтунг. У тій же Америці відомо гангстера Алькапоне, що відбуває кару у в'язниці Алькатрас у затоті Сан-Франциско, перевели до в'язничного шпиталю. Влада не хоче подати причин цього переміщення. Каже лише, що Аль Капоне під обсервацією. З інших джерел повідомляють, що у Аль Капоне прогресивний параліч. Дивно. Усміхнувся Карл. Що? Витріщив свої сирі очі з краю газети «Гельмут». Я теж про італійців читаю. В Італії закладено ескадрилью п'ятьох... Е Тримоторних літаків, що мають облетіти земну кулю. Дуче протягнув гельмут. До речі, тут у часі уривки з його промови про аншлюз, те, що сталося в Австрії, є національною революцією. А ми, італійці, маємо як найбільше підстав розуміти її історичні вимоги та методи, і так далі. «Всі тепер про це?» – сказав Карл. «Ось і японський президент міністрів принц Каноє надіслав Гітлеру привітання з нагоди прилучення Австрії. Не всі!» – заперечив Гельмут. «Від пана Сталіна немає вітання. Ніколи йому, мабуть!» Кароль знічев'я скуйовдив своє ретельно зачесане набріолінине волосся. Треба ще багатьох поплічників розстріляти. Сучава пише, що вже розстріляний колишній совєтський посол у Польщі Антонов Овсієнко. А разом з ними колишній секретар Троцького Вульф, схоплений агент ТБНКВД у Барселоні. А ти, Каролю, знаєш російської мови? Несподівано запитав Гельмут. Читаю, розумію. Здивувався, Кароль. Але розмовляти не втну. Отож, тобі та й мені теж не загрожує військовий суд. Полегшено зітхнув Гельмут. Як двом публічним урядникам у Кишиневі за вживання російської мови на службі. І що їх розстріляли? Блиснув карими очима Кароль. Ні, оштрафували на п'ять тисяч леїв кожного. Ого. здивувався Карль. Це ж місяць можна було у Чорному орлі з курвою жити, а так неправильно вклали капітал. Що ти хочеш від кишинева? скривився Гельмут. Велике Бесарабське село. Вони ще трохи пошорохтіли газетами, а потім Гельмут почав пильніше вивчати тілобудову кельнерока. Карль просто дивився у вікно. Нічого цікавого. Згодом його увагу привернула фіра сіном, запряжена двома кіньми, що обережно спускалися на п'яца у Нірі пострада Бринковяну. Коней підтримував Гацда, середніх рід – Буковинський Вуйко у Кептарику, Кучмі і Постолах. Міцний середняк відзначив Кароль, бо ади коні ситі, через на газді виблизкою мідію і батіг з червоною китицею з волічки. Бідний мав би одну худу шкапу, батіг із сирцю і підперезаний був би окравкою. Та й звідки у бідного сіну на продаж навесні? Та не багач, бо без наймита. Але куди цей вуйку везе свою сіно? Невже до монументу? Посеред площі стояв монументул у Нірій, який румунська влада спорудила на відзнаку звільнення Буковини і утвердження краю у лоні Великої Румунії на віки вічні. Зроблено це було на місці Пієти – фігури Матері Божої з мертвим Ісусом на руках. І являло собою композицію, центральним елементом якою був молдовський буйвол, що топче ратицями двоголового австрійського орла. Старіщі австрійські чернівчани дуже кривилися від того несмаку, бо хто це бачив, аби корова наступила на таку велику птаху? А патріотично налаштовані громадяни, що ще вважали себе підданими донайської монархії, відверто обурювалися з того, як нова влада зневажала головний символ імперії. Тому німецькі та українські студенти час від часу, особливо після певних комерсів своїх буршеншафтів, збиткувалися над цим неадекватним бугаєм. Невже і тепер? Серед білої днини? Так і є. Вуйко неквапом зупинив фіру біля монумента, взяв вила і швидко скинув сіну навпроти бугаєвої морди. Потім об'їхав фірою монумент, витягнув латаний мішок і насипав під соколь купу кінських кізяків навпроти місця діаметрально протилежного бугаєвій морді. Закінчивши, сів на фіру, хвацько ляснув батогом і потрохтів до гори тієї ж вулиці, якої приїхав. За рогом при Марії зупинився. Там до нього підійшло кілька студентів університету. Кароль безпомильно впізнав у них корпорантів з німецького буршеншафту Армінія та українського Запороже, хоча вони були без своїх кольорів, тобто без корпоративних шапочок, картузів і стрічок. Бурші відрахували вуйкові плату за сіно, і він, задовольно вйокнувши, поїхав, а студіозуси, зловтішно гікаючи, вийшли з-за рогу і витріщилися на символ румунської величі, який так об'ївся сіном, що аж си обісрав. Справді, цей бугай якийсь проблемний на предмет дефекації. Недаремно німці його називають не унірій, а уріній від слова «дерурін» – «сеча». Кароль, спостерігаючи за корпорантами, дещо згадав зі своєї студентської юності. Торкнувся рожевого гарненького рівненького шрамика на лівіщиці і похмуро глипнув на напарника. Той уже теж дивився у вікно і, гідно оцінивши ситуацію, душився зі сміху. «Цілу фіру сіна, а, Каролю?» – витирав уявні сльози Гельмут. «Цілу фіру дали їсти ворожі елементи символу великорумунської слави!» «Цілий мішок, цілий мішок екскрементів Гельмута він віддав назад», – реготав Кароль. А на площі тим часом з'явився Жандар. Маленький, чорний і страшенно лютий. Студіозуси, вгледівши представника влади, заклопотано пішли собі по Прінчіпеле Кароль у напрямку університету. Жандар провів їх підозрілим поглядом, а потім почав репетувати. Кричав, аж поки не прибіг головний двірник центральної частини чернівців – «Ясьо». Він, як завжди, був у капелюсі з опущеними крисами, старому латаному робочому плащі та й у білій сорочці з модною тоненькою краваткою. Пана Яся недаремно називали фанатом чистоти. Поспішаючи на жандарів вереск, Ясю прихопив з собою лише бляшану шуфельку для сміття, а мітлу забув. Тепер він руками згортав сіно на шуфельку, збираючись віднести його на смітник, але жандар сердито схопив його за комір і, бризкаючи слиною, вказував на кінські екскременти. Ясю ознизав плечима і зібрався йти, очевидно, за мітлою, але жандар обернув його у бік монумента і штовхнув у межі плечі. Ясю оглянувся туди-сюди, вбрав робочі рукавиці і підійшов до поблизької клумби, де поміж трояндами ріс вчасно незрізаний трандафір здичавіла троянда. Двірник нарвав жмут трандафіру, зимвізував мітлу і взявся прибирати за буйвалом. Бачиш, гельмут? вдавано глибокодумно сказав Карль. Що робить цей двірник пан Ясю? Що, що? Гельмут витирав уже справжні сльози. Усуває у Дінієву шкоду. А що він мітлу зробив? Страндафіру, здається. А через кілька десятків років складається легенда, що, мовляв, Чернівці – це таке дивовижне місто, таке екзотично-романтичне, таке артистично вишукане, що там навіть двірники підмітають хідники трояндами. Гельмут здивовано поглянув на Кароля і буркнув. Я цю дурницю вже десь чув. Ахтунг! Прошепотів Карль до свого напарника і очима вказав на одну кельнерку – чорнооку кучеряву румуночку з яскраво нафарбованими губами. До неї щойно підійшов швейцар, щось шепнув на вуху, після чого вона спалахнула, як «Півонія», сказала кілька слів метр до телеві, скинула мережений фартушок і вибігла із зали. «Воно!» – погодився Гельмут. «Пішли!» Детективи неквапом підвелися – Гельмут кинув на стіл банкноту на столеїв, і вони пішли до вішалки, де висіли їхні розкішні сірі капелюхи Бурсаліно. Кароль одягнув капелюх і, сунувши його трохи на лівий бік, попрямував до виходу. Гельмут сунув капелюх направо і пішов не до виходу, а до кельнера, що їх обслуговував по решту. А вже потім наздогнав Кароля. Вони піднялися на другий поверх, де розміщувалися номери «Люкс». Кароль підійшов до порт'є, розтюбнув гудзик свого двобортного піджака з англійської вовняної тканини, відхилив вилогу і показав під лівою пахвою дерев'яну уздоблену перламутром рукоятку нікельованого кольта у наплечній кобурі. Порт'є дуже зацікавився і почав уважно вивчати блискучі шурупи на рукоятці карольового револьвера. «Поліція!» – прошепотів Кароль. Апідентичний Гельмут на підтвердження показав срібний знак інспектора кримінального бюра у комплекті з парабелумом. «Де?» – запитав у порт'є Кароль. «Номер дев'ятий». «Прошепотів той». «Ключ?» «Немає, він забрав. Сиди тут, мовчи і не постраждаєш, а ще краще сховайся у вільний номер». «Не можу, пане», – несподівано сказав порт'є. «Що?» – здивувалися детективи. «Я мушу бути на своєму робочому місці», – бундючно задер підборіддя порт'є. незважаючи ні на що. Тим більше ми очікуємо на гостей». «Сиди, але тихо». Детективи підійшли до дев'ятого номера, повитягали зброю, Карл став біля дверей спиною до стіни, а Гельмут з розбігу гепнув ногою у черевику зі сталевими підківками у двері. Замок зламався, і Карл вбіг у номер. Руки догори, Кантеміре. Кантемір, міцний чорновусий красень з тоненькими кавалерськими бурцями, видів на широкому ліжку у нижній білизні і розчаровано дивився на свій бравнінг, що лежав на нічному століку. То що з руками? нагадав йому гельмут. Зараз буркнув Кантемір і поволі витягнув одну руку з бюзгалтера чорнявої кельнерки, а другу з її шовкових трусиків і підняв догори. «Одягайся і бігом звідси», – сказав Кароль кельнерці. «А ти, Кантеміра, будеш одягатися? Чи підеш з нами так? Панове клямпори жартують?» – скривився Кантемір і почав одягатися. «Чекай, я тобі дам клямпора у квестурі», – пообіцяв Гельмут, ховаючи Кантемірів пістолет у кишеню. «Це ви можете», – зітхнув Кантемір, зав'язуючи ясно-зелену кроватку з павичим оком. «Давай кайданки», – шепнув Кароль до Гельмута. «Я не маю», – тривожно відповів Гельмут. «Думав, що у тебе є. А я...» Кароль нервово глипнув на Кантеміра, що обережно, аби не зіпсувати на бріолиніної зачіски, одягав синій велюровий капелюх. «Та що вже там? Поведемо цього лайдака так. Слухай, Кантеміра!» Кароль помахав перед бандитовим носом своїм блискучим револьвером. «Ми шануємо твій гонор, тому поведемо у квестуру без сталевих браслетів. Але якщо захочеш втікати, то пам'ятай, що дістанеш кулю в потилицю». «А той дві», – докинув Гельмут. «Пішли!» Детективи стали у бабічки Кантеміра, взяли його за руки вище іще лікті і легковажно, позасувавши зброю у кубури, повели коридором до виходу. У хмарці запаху дорогих французьких парфумів коридором на зустріч їм пливло щось однозначно не чернівецьке. Бо все варте уваги в чернівцях блискучі кавалери Кароль і Гельмут знали достеменно. А це щось паризьке, сірий звідливом розтібнутий макінтош, під яким шовкова, зеленувата, ще не баченого на берегах пруту крою сукня. Замшеві брунатні червики на невисоких обцасах, що складали ансамбль з таким ж рукавичками і сумочкою. На перший погляд простий, темно-зелений, але насправді дуже дорогий і надзвичайно модний капелюшок. І безсоромно витрішні величезні сірі очі а ще незвична для цих країв неяскрава, а якась рожево-бліда помада на губах. Порт'є ніс за нею дві елегантні валізи і сірої шкіри. Кароль і Гельмут не дарма були фаховими детективами, тож ретельно розглянули це диво, відзначивши навіть, що вона досить висока на зріст, і якби взула щось на вищих обцазах, то була б рівна з ними, а вони досить рослі хлопи». Кантемір оцінив ситуацію. Він кулаком лівої руки зацідив гельмута у пах, а ліктем правою гримнув Кароля у підборіддя. Потім вирвався з поліційних рук, рвонувся вперед, схопив за предплічя прибулу гостю готелю, розвернувся і жбурнув її прямо на детективів, що кинулися за ним. Усі троє Карль, Гельмут і прибула покотилися на підлогу. Кантемір, мимохідь, дав уписок портє і втік. Інспектори кримінального бюра Чернівецької поліції Кароль Штефанчук і Гельмут Гартель за всіма писаними і написаними правила мали би схопити і переслідувати злочинця. Натомість вони взялися підводити ароматизовану незнайомку, у якої під час падіння задерлася сукня, і пильні детективи отримали змогу швидко вивчити досконалої краси ноги прибулої у шовкових тілесного кольору панчохах. Шановна мадам! Почав Гельмут каліченою французькою, коли вони поставили незнайомку на ноги. Від імені... Яка мадам перебила Гельмута гостя готелю німецькою з якимсь приємним незрозумілим акцентом. Якщо вже на те пішло, то панна. Останнє слово вона сказала українською. Ми страшенно перепрошуємо. Гельмут перейшов на загально зрозумілу чернівецьку мову. Ми працівники кримінальної поліції. Інспектор Гартль. – Інспектор Штефанчук. – Коротко вклонився Кароль. – Ловили небезпечного злочинця. – Пробль котів Гельмут. – І така прикрість, панно, – додав Кароль. Наскільки я розумію, дівчина на якусь мить продемонструвала детективам свої білі зубки. Я, мимоволі, стала причиною цієї прикрісті. – Що ви, що ви, панно? – Дуетом перебили дівчину детективи. – Це наша, винятково наша вина, яку ми найближчим часом виправимо. Що ж, бажає успіху. Дівчина зібралася йти до свого номера. Мила панну. Галантно торкнувся її ліктя Кароль. Поза ми певним чином якось разом так зазнали незручності від невміру нахабного злочинця, чи не може це стати приводом для, ненав'язливо кажучи, більш предметного знайомства? Фух. Кароль аж спітнів від такої кучерявої промови. Марія – видатка. Французка? Здивувався Гельмут. «Ні, санскритка», – серйозно відповіла дівчина. «Дуже приємно, панна Ведадга». З Нівичину промовили один за одним детектива, вони до таких жартів не звикли. «Це не жарт», – сказала панна. «Я справді за паспортом так називаюсь». «А за яким паспортом?» – хитро спитав Кароль. «Іранським чи ірландським?» «Нансенівським». Невдоволено кинула дівчина і, сипнувши трохи сіру перламутрових іскор з очей, пішла до свого номера. Порт'є, ще раз промокнувши хусточкою розбиту губу, поніс за нею валізи. Десятий номер. Подумки кожен про себе відзначили детективи, плентаючись до свого бюра. Другою говорили про службові справи, як мають звітувати шефові про такий ганебний провал з думмітру Кантеміром, і як, зрештою, мають цього зрізяку ловити, бо інакше й бути не може, аби вони не виправили цю халепу. А думали про зовсім інше. Неподалік від квастури, Гельмут без усякого переходу сказав «Вона просто збиткується з нас. Справді, яка видатка? Нансенівський паспорт, хоча вона і видатна, як на мене, але де таке прізвище є у людей? Та й з цим паспортом, ніби з тих, що їх Фрітьоф Нансен виклопотав для білої еміграції з Росії, щось не те, не схожа вона на ту публіку». «Так», – погодився Карл. «Вона не виглядає на велику княжну, що працює офіціянкою в дешевому паризькому бістро. А хто тоді ця прибула панна?» «Не вгавав Гельмут». «Я мушу дізнатися. А чому це ти мусиш?» Ревниво спитав Карл, стишуючи ходу. «А хто? Ти?» Зловісно припитав Гельмут. «А хоча б і я. А що?» Карл зупинився. «Я те, що я перший». Гельмут узяв Карля за вилого піджака. Забери ратицю. Прошепів, Кароль. Бо я потім не відперу піджак. Від крови будеш прати своє лахміття... Гельмут розмахнувся. Кароль зігнутою влікті лівою рукою блокував удар і в свою чергу правою спробував поцілити Гельмутові в але той ухилився. Біля них почали збиратися роззяви. Детективи це помітили, одночасно опустили руки, позастібали свої фронтуваті двобортні піджаки, поправили однакові краватки у навскісну смужку, лише у Кароля синьо-жовтої барви, а у Гельмута червоно-чорно-білої насунули на очі капелюхи і попрямували до квестури поліції. Це було не перше зіткнення двох гарних чернівецьких парубків – українця Кароля Штефанчука і німця Гельмута Гартля. Навпаки, це було звичною і буденною справою. Перший раз їхні шляхи перетнулися тоді, коли обидва, кожен у своєму буршеншафті, Кароль у академічному товаристві Чорномори а Гельмут у Алиманії, перейшли зі стану фуксів у комілітони і шукали приводу для дуелі. Приводу як такого не було. Тому, зустрівшись на вулиці «Новий світ», Гельмут і Кароль у новеньких кольорах, стрічках і картузах своїх корпорацій просто зловісно поглянули один на одного. Добрий вечір, пане. Сказав хтось один з них. Історія замовчує, хто саме був перший, бо це наразі цілком не суттєво. Але ж біла днина, пане. Чи, може, вам в очах темно? До ваших послуг, пане. До ваших послуг. Наступного дня в «Досвіта»! В університетському скверику Чорноморець Штефанчук і Алеман Гартель вже билися на шпагах в уїма честі і гонору своїх академічних товариств. Сили виявилися приблизно рівними і через півгодини мети поєдинку було досягнуто. Кожен з дуелянтів порана свого візаві у ліву щоку, що й треба було довести. Після цього, прикрашені чудовими романтичними рівненькими шрамами, корпоранти Штефанчук і Хартель почали у студентському середовищі вважатися шляхетними лицарями і водночас хвацькими рубаками, з якими остерігалися сваритися члени інших буршеншафтів. Згодом вони ще кілька разів билися, але вже без крові, просто задля спортивного інтересу і тяглості традицій. Хоча на загал українські академічні козаки з німцями не билися, а здебільшого з румунами і поляками. Ці обої вважалися ворогами, але разом з тим кожен відчував повагу і симпатію до свого давнього суперника. Після закінчення факультету права обидва зустрілися на службі у кримінальній поліції, і там їхня дружба ворожнича продовжилася. На шпагах Кароль та Гельмут уже не билися, але вписок один одному час від часу давали. Крім того, їх суперництво продовжувалося на футбольному полі. Кароль грав у довбуші, а Гельмут у яні. Одного разу вони навіть стрілялися, але то було під час великої пиятки на пікніку біля Цицинської гори. Тому, вистреливши по одному набою, як того вимагали правила поєдинку, у «Білий світ», дулянти, обнявшися, пішли допивати алкогольні припаси. Шеф кримінального бюра Віктор Попеску, дізнавшись про давню ворожнечу своїх інспекторів Штефанчука і Гартля, спробував було розвести їх по різних службових справах, але запротестували обидва і попросилися працювати разом. Справді, напарниками вони були надійними і до халепи з Кантеміром вважалися найздібнішими, найдотепнішими і найфортуннішими серед офіцерів кримінальної поліції. А тепер така ганьба. З їхніх рук у буквальному сенсі вислознув дуже небезпечний злочинець, бандит, що стріляв у агентів поліції, і що найпаскудніше – однофамілець шанованого гонераціора пана Римаря Чернівців, полковника Йона Кантеміра. Вони, виструнчившись, стояли у кабінеті свого шефа пана Попеску. А той цвікав їм у очі, мовляв, як це так, панове офіцер, як це так, адже у своїх руках витримали цього злочинця. Шеф був невисоким, суховатим і дуже нервовим. Він аж підстрибував, намагаючись як найжахливішими фарбами змалювати наслідки, до яких призвела злочинна недбалість його підлеглих. Це ж підсудна справа, панове. Пан Гросарю, секретар квекстури поліції вимагає, аби вас дали під суд. Але ж я вас відстояв, хлопці, самі розумієте. Але ви, круча мете, мусите мені впіймати цього Кантеміра, бо я сам вас цими руками буком. Пан Попеску ще довго підстрибував біля височенних детективів. І якби хтось це спостерігав з боку, не міг би не визнати, що виглядає шеф кримінального бюре комічно. Для детективів Гартля і Штефанчука настала куца година. Невідомо звідки, проте як ганебно, задивившися на якусь мадмуазель, вони випустили зі своїх рук небезпечного злочинця Дмітро Кантеміра. Стало відомо усій квестурі, і над ними почали тихцем насміхатися. Ще донедавно найфортунніші, найкмітливіші і найризиковіші об'єкти тих заздрощів, старших за віком колег, тепер стали мішенями у виправлянні злою іронією. Поза очі, звичайно, бо хто хотів бути битим від цих фізично найсильніших у бюрі, а тепер ще розлючених бугаїв. Кароль і Гельмут все помічали і терпіли кілька днів – а коли якось почуло за спиною у гурті колег американське слівце лузерс, то усвідомили градус свого падіння. Можна було відшухати цього хороброго американофіла і вибити йому усі передні зуби, аби вимовляв це слово з мелодійним присвистом лузерс. Але що далі? Тому вони рішуче зайшли до свого шефа пана Попеску і попросили, аби той дав їм завдання спіймати за три дні кантеміра. «Ви і так його вистежуєте ніби, панове, чи що?» «Так, пане шефе, але ми воліли, аби ви створили нам екстраординарні умови», – відповів Кароль. «Що, вам потрібен додатковий стимул?» Попеску аж став навшпиньки від обурення. «Ні, пане шефе!» Нахабно випалив Гельмут. «Нам потрібні гроші і додаткові повноваження!» Віктор Попеску тепер уже присів від несподіванки. «І що?» Притлумивши бажання завершити, тихо спитав. Ми впіймаємо Кантеміра. Хвацького відрепортували дуетом інспектори. Ви і так мусите його схопити. Сам не знаючи чому, вимовив німецькою шеф-бюре і одразу ж спохватившись, додав уже румунською. Це ваша робота. Ми просимо дати нам шанс. Трагічно романтичним голосом промовив Гельмут. Шеф бюра Віктор Попеску не був засушеним чиновником. Він за молодих літ сам полюбляв поліцейську романтику, обожнював американські вестерни і порядки знав. Гаразд, візьміть у касі 100, ні, хай буде 300 леїв, і за три дні приведіть мені Кантеміра, інакше хай вас судять, ваша честь і ваші револьвери. Пан Попеску аж розхвилювався від урочистості моменту. Він мужньо потиснув своїм інспекторам руки і по-батьківськи поплескав кожного вище ліктя. До плеча дотягуватися – це означало б ставати навшпиньки, а ситуація виключала будь-який комізм. Але детективи не йшли. «В чому справа, хлопці?» – стурбувався шеф. «Хіба можна на триста леїв ловити такого хитрого душмана?» – здивовано спитав Кароль. «А наскільки?» – Зацікавився шеф. На три тисячі, поважно відповів Гельмут. Добре, візьміть тисячу. засміявся шеф, і жестом шерифа північноамериканського дикого заходу звелів підлеглим забиратися геть. Накрапав дощик, тому інспектори Штефанчук і Гартель отягнули Макінтоші. Кароль темно-сірий, а гельмут ясно сірий. Це при тому, що сірі капелюхи бурсаліно в обох були протилежних відтінків. Для початку вони вирішили випити кави. «Візьмемо візника», – сказав Кароль, стратегічно оглядаючи мокрий хідник і свої модні черевики з кручневої шкіри у дірчастий візерунок. Гельмут теж дбайливо оглянув свої такі ж черевики, але зі шкіри жовтої, і погодився. «Гей!» – крикнули вони на візника. «До двірця!» На Черневецькому вокзалі був ресторан Марії Попеско, який, окрім доброї кави, відзначався ще й славою своєрідної біржі темних оборудок. Тут завжди можна було знайти потрібну людину, потрібну, звісно річ, кримінальним злочинно-поліційським колом. Кароль і Гельмут зайшли до ресторану, недбало кинули свої капелюхи і макінтош гардеробнику, довго стояли перед зеркалами, поправляючи шовкові краватки та доводячи до досконалості набріолиніни зачіски. І нарешті ввішли у залу. До них підкотився сам метрдотель – товстий мадяр з гусарськими вусами. Що панство бажає? Кави. А до кави – рому. Кинув Кароль. І бішкоптів. Додав Гельмут. Мигдалевих. Є дуже добра дюльчаца, строянди, Повідомив метр дотель. Ні, дякую. Лише не дюльчаца. Засміявся Кароль. Я ще в дитинстві наївся цих ласощів на решту життя. Я теж. Засміявся і собі, Гельмут. Але до нас був приходив один жебрак на ім'я... Сигізмунд. Так от він міг з'їсти дульчаце без обмежень. Скільки давали, стільки і їв. Притому води споживав зовсім небагато. Цей Сигізмунд такий бундучний і гоноровий з цісарськими бурцями? Спитав Кароль. Такий. Підтвердив Гельмут. Він ще носив цвікери на шовковому шнурку. що правда, одне скельце тріснуте, а друге не було зовсім. Знаю. Виходило, що обидва знали жебрака, що носив бакенбарди, як у цісаря Франца Йосифа, і малофункціональне пенсне. Він до нас теж приходив, продовжував Кароль. страшенно був зарозумілим. Так, казав, що він від давньої сарматської шляхти, підтвердив Гельмут. Ходив він до нас довго, почав розповідати Карль. І якось напередодні різдва батько, зауваживши, що у пана Сегізмунда штани вже геть продерявилися, подарував йому нові, щоправда, не з англійської матерії, а зі звичайного сукна. Пан Сигізмунд ретельно обдивився подарунок і з гідністю повернув назад. Це його висподні. Ні, я того не ношу, прошу пана. «Суконі штани!» – Гельмут засміявся. «Він такого не носить. Мало того…» – продовжував Кароль. «Після він до нас більше не приходив, бо нібито зазіхнули на його шляхетський гонор». «Так, чернівецькі жебраки…» – констатував Гельмут. «Щось унікального. Якось іду із панною. З якою?» – стривожився, Кароль. «Не з тією, що ти подумав». Гельмут холодно подивився на напарника. «Це було ще восени». Отож, на розі панської Нового Світу чіпляється до мене жебрак, мовляв, пригостіть цигаркою, пане добродію, жартую, що не палю, і йому не раджу. А він, лайдак, знає, що каже. Що? Можна, зрештою, купити трафік навпроти. Це ще нічого! засміявся Кероль. Ось доктор Владзьо Залозецький, чекай. Кероль замовк і очима показав гельмотові на вхід. Там крикливо одягнутий чоловік щось запитував у метро Дотелі. Леон Габор. Шепотів Гельмут, назвавши одного з пуплічників Думітру Кантеміра Будемо брати Теж пошипки промовив Кароль, пригубивши чарку рому Лиш би він курва за стіл сів Гельмут спокійно куштував бісквіт Леон Габор сів біля вікна Нервово роздивився і щось оглукнув до кельнера Той замотушився і за якусь мить приніс Габору оселедець цибули, трохи бринзи і каравку з вином Голодний, сказав Кароль Треба брати, поки не наївся, запропонував Гельмут. Кароль кивнув, непомітно витягнув свого кольта з наплічної кобури і засунув за шкіряний пасок штанів. Леон Габур, який не їв кілька днів, жадібно накинувся на їжу. Нанизав на виделку відразу два шматки у селеця, взяв келих з винов, скуфтнув слину і в потилу йому вперлися дві холодні револьверні люфи. «Поклади усе на стіл і давай сюди руки!» – весело промовив інспектор Штефанчук. «Панове офіцери!» – Плаксивим голосом рецидивісти затягнув габар. «Я все зрозумів, але не їв два дні. Дайте хоча б селедчик з'їсти. У квестурі наїсишся!» – заспокоїв його Гельмут. «Давай руки у кайданки, пішли! Знаю я вашу їжу!» Габор все ще сподівався проковтнути хоча б шматочок оселеця, але дві дужі руки тримали його за зап'ястки. Вставай! Детективи взяли Габара по підроки і повели, але не до виходу, а чомусь у туалет. Ти ж хочеш по потреби після ситного обіду, правда, Габаре? Підсміювалися детективи. Що, садисти? Габор зблід. Куди ви мене ведете? Я нічого не хочу, ведіть мене у квестуру, я голодний. Вони ввели Габора у туалет, звідки миттєво щезло кілька відвідувачів. Карл із револьвером у руці став на двері, а Гельмут підійшов до вікна і рукояткою, збивши шпингалет, відчинив його. Габор посірів. «Ось так, Леоне», – спідчутливо промовив Гельмут. «Не пощастило тобі. Ми з інспектором Штефанчуком затримали тебе у залі, ти попросився по потребі». Мабуть, нажерся забагато. Ми що ж, ми не звірі, повели тебе в вбиральню, але ти, батяр такий, побачивши відчинене вікно, кинувся утікати. Ось ми тебе при спробі втечі смерть, на жаль. Ну, ми ось тут біля вікна і обернися до нього спиною, аби ми потім твій труп не перекладали, як треба». Габор гепнувся на коліна і захрипів. «Чого ви хочете, панове, Я ж не настільки небезпечний для вас, аби мене ось так стріляти!» «А хто зарізав жида Московича?» – лагідно запитав Кароль. «Це не я, це…» – Габор заткнувся. «Хто, Леоне, хто?» – допитувалися детективи. «Скажу, заріжуть мене!» – шморгнув Габор. «Не скажеш, пристрелимо!» – переконливо пообіцяв Гельмут. «Та що ви від мене хочете?» – прошелестів пересохлим ротом Габор. «Нам потрібен контемір. детективи спохмурніли. Скажеш нам, де да його знайти, ми негайно повернемося до ресторану, даємо тобі спокійно з'їсти увесь обід вкупі з десертом, веземо у квестуру і здаємо на руки доброму слідчому Сильвестрію. Знаєш такого? Такого Габор, як і всі кримінальники черневців, знав. Бо цей слідчий зубів не вибивав, ребер не ламав, а бив лише по нирках і печінці. А не скажеш? Детективи не жартували. Тобі амінь. «Завтра ввечері він буде в Лукулусі в окремому кабінеті номер 5 з курвою. прохрипів Габор. «А якщо ти збрехав?», – спитав Кароль. «Що вам заважатиме привезти мене знову цей клозет?» «Що-що», – міркували собі детектив. «Нічого, організовуємо слідчий експеримент. І легше від цього їм не стане, якщо ще раз промахнуться з Кантеміром». «Добре, пішли їсти». Кантеміра брати інспектора Штефанчук і Гартель вирішили вдвох, без підмоги. Бо ж честь і ваші револьвери, як казав їх дорогий шеф. Вони засіли в Луку-Лусі ще з восьмої години вечора і, аби не викликати підозри, імітували дружню поятоку. Для початку взяли кав'яру і французького аліготе. Потім їли курячу зупу під міцну як спир домашню сливовицю. Для рівноваги замовили по порції устриць під бордом. Потім треба було випити коньяку і з'їсти печеню з дикої кози. Далі, для того, аби заповнити час, з'їли трохи сиру рокфору під бутлик к'янті. Після вина з'явився апетит і детективи замовили вепрову печеню з капустою під кальвадос. Коли вже їсти не могли, то попросили зеленою з оливками салатки, а з напоїв по келиху тукаю. Потім знову з'явився апетит, і детективи запотребували цитрини в мигдалях з ромом, а для перебивки – білих грибів у сметані і шампанського. Коли усе було з'їдено і випито, постала дилема – взяти вудженого вугра з цитриною під пиво, чи перейти уже до солодкого – чоколядового тортика під помаранчевий лікер? Коли почали думати, з'ясувалося, що треба ловити Кантеміра, який, вони впізнали його по барвистій краватці, пройшов з курвою у кабінет номер 5, ще між Токаєм і Ямайським Ромом. Треба брати. Вирішили детективи і для того, аби протверезити, випили чверть склянки шотландського віскі з льодом і заїли буковинськими мурітурями. Рухи вгору, Кантеміра! Дуетом закричали детективи, увірвавшись зі зброєю в руках у кабінет номер 5 Той, якраз тягнувши бюстгальтер своєї дівки з грудей Наталію, уткнувся носом в білу, звабливу улоговину. Він здивовано підняв голову, щось вигукнув і потягнувся рукою до внутрішньої кишені свого піджака, що висів поруч на вішалці. Хоче стріляти! вигукнув гельмут і лівою рукою, одягнутою у бронзовий кастет, зацідив Кантемірові у перенісся. Карль блискавично перекинув револьвер з правої руки ліво, вихопив з кишені такий же гарний кастет і луснув злочинця вздовж носа. Обличчя у того перетворилися на криваве місиво. Він щось лементував не зовсім зрозуміло детектива мови, але Гельмут заткнув його, гримнувши кастетом у зуби. Машину! вигукнув Гельмут, кинувши кантеміра на підлогу, заломивши руки і замикаючи ручні кайданки. Карль побіг до телефону. Курва зомліла лежала на канапі. Гельмут грубо розштовхав її і вигнав геть. Через півгодини приїхала поліція на чорному пакарді. Це кантемір, сказав Кароль сержантові, що прибув на виклик. Заберіть його в квестуру і добре пильнуйте, бо він схильний до втечі. Завтра ми прийдемо і допитаємо. Запам'ятайте, сержанте, він дуже небезпечний. Якщо буде смикатися, бийте, але не до смерті. «Слухайся!» – сержант махнув долоною біля дашка кашкети. «Чекай!» – гельмут зняв з вішака кантемірів піджак. «Ось візьми його анцук. Десь тут має бути зброя». Він обмацав піджак, але зброї не було. Були якісь документи. «На, там розберемося!» – він кинув сержантові піджак. «Везіть його, а ми ще десерт маємо з'їсти!» Наступного дня інспектори Штефанчук і Гартель зайшли у квастору, як римські легіонери під час «Тріумфу». Щоправда, похмільний синдром трохи попсував їм бронзові відливи медальних профілів. Проте вони все ще були досить бундючними. Колеги дивилися на них з повагою, зайшли до шефа. Віктор Попеско оглянув своїх підлеглих знизу вгору, затримав погляд на баклажанних носах і покірно сказав. Нас викликає сам секретар квестури пан Гросаріу. А чого ви не знаєте, шефе? Знаю. Буркнув пан Попеску. Пішли. Вони мовчки йшли коридорами, а біля величезних різблених дверей пана секретаря шеф кримінального бюра перехрестився. Секретар Квестури Чернівецької поліції Гросарю був у кабінеті не сам. Збоку за його столом сидів гарно причесаний сивий пан у цивільному. Віктор Попеску відрапортував, а детективи Штефанчук і Гартель по військовому вистрончились. «Панове офіцери!» – трагічним голосом почав секретар Гросаріум. «Вчора увечері ви затримали не того!» Карл пожовтів, а Гельмут посинів. Лише носив обох світилися червоним, як зірочки на каштетах большевикулів. «Як?» – прошепотіло обидва. «Не знаю як!» – сухо промовив секретар Гросаріум. «Але ви впіймали й покалічили до того ж нерозбійника Кантеміра!» «А кого?» Мляво спитав Кароль. Польського дипломата! Обидва детективи зблідли, але носи зробилися ще червонішими. Дозвольте піти застрелитися. Про бурмотів Гельмот. І мені. Додав Кароль. Не дозволяю. Несподівано весело промовив секретар-горсарю і по-батьківськи посміхнувся. На ваше щастя, хлопці, паспорт польського дипломата в нього фальшивий. Ми телеграфували в Бухарест... В амбасаду Речі Посполитої дізнавалися й насправді Це шпигун большевікул, агент совєтської розвідки До Кароля і Гельмута поволі повертався звичний колір облич, не рахуючи носів, звичайно Ми його передали нашим колегам із Сигуранци, тобто політичної поліції Секретар Горосарі очемно вклонився у бік сивого пана Цей пан має бажання звернутися до вас від імені свого керівництва Панове, добре поставленим голосом почав представник Сигуранції. Велика Румунія до детективів, які звично зригували на подібні виступи частковим відімкненням перцепційних апаратів, доносилося. Наші вороги, большеві кули, жидокомуністи, світова антирумунська змова, мала Антанта. Наші друзі – великий вождь німецького народу Адольф Гітлер, великий вождь італійського народу Беніто Мусоліні, великий вождь еспанського народу Франциско Франко. Знову наші вороги – енкавідісти, шпигунські гнізда, червоним залізом, совєтська Росія будує воєнну найбільшу у світі фльоту, мобілізація совєтів у Росії, його королівська величність Кароль II. І нарешті ще раз Адольф Гітлер, а також Йосиф Сталін. Через півгодини представник Сигуранції виніс інспекторам Штефанчуку і Гартлю офіційні подяки за виявлену мужність у справі ліквідації ворожої агентури. Потиснув від імені керівництва руки і секретар квестури відпустив своїх кримінальників. Дорогою шеф бюра сказав інспекторам. «Від мене, як від Сигуранці, подяки не дочекаєтеся». Ваш приятель Думітру Кантемір уже в Букарешті. Наші його вислідили, тож негайно виїжджайте. Гроші на Кантеміра ви вже взяли».